Sen lämnade han trakten kring Tyros och gick över Sidon till Galileiska sjön i det kapolisområdet. Där kom de till honom med en man som var döv och knappt kunde tala och de bad Jesus lägga sin hand på honom. Han tog honom avsides från folket och stack fingrarna i hans öron och spottade och rörde vid hans tunga. Sen såg han upp mot himlen, andades djupt och sa till honom. Det betyder, öppna dig. Med ens öppnades mannens öron och hans tunga löstes och han talade riktigt. Jesus förbjöd dem att berätta det för någon. Men ju mer han förbjöd dem, desto ivrigare spred de ute. Och alla blev överväldigade och sa, allt han har gjort är bra. De döva får han att höra och de stumma att tala.